Bé, bueno, primer de tot preocupats per la baixa participació que hi ha hagut, que crec que, si no m'equivoco, ha sigut inferior al 2011 fins i tot, i evidentment no, no, és, de, no és de rebut. Uh, després, bé, contents pel resultat perquè hem tingut poc temps per explicar el projecte nou que teníem aquí Figueres, amb iniciatives que ha reunit l'Alternativa i Podem, però hem sigut capaços de mantenir aquesta representació dins de l'Ajuntament, que crec que és important, Uh, felicitar el partit guanyador, que és Convergència i Unió. Uh, felicitats. I res, i a partir d'ara esperar a veure com acaba la composició del nou govern i res, estem a l'expectativa de... Um, sí, home, tal, tal com ha quedat la, el repartiment de vots i de regidors, uh, és complicat que entrem a jugar... Uh, a cap joc de governar, perquè no veiem... Nosaltres de seguida vam dir que amb un govern clarament d'esquerres eh, intentaríem posar-hi tots els nostres esforços per poder-ho tirar endavant. Tal com ha quedat el, el repartiment de regidors, és, és complicat que entrem a jugar res nosaltres.